І ніколи не намагайся повторити таке так. Сугестія Я думав, вже по всьому аж тут почалося. Довелося поспіхом закопувати брудне вздовж залізничних колій, запасатися водою і потай палити незнащенне. Відкриті вікна заносило димом, цвітом, пилком глухої кропиви. Фіранки майоріли, як прапори, салютом до середини, За уявними шибами розгорталися сувої пейзажів і червонів горизонт, прокреслений грубим синім маркером. І майоран. За горизонтом відчинялися потаємні дверцята – і сходили откровення у форматі високотехнологічних джакузі. Відсвічувало тьмяним. Комфорт межував із розчиненням. Повсюдно смерділо сіркою. Та це був лікувальний сірководень. Уся таблиця Менделєєва обіцяла винятково користь. Користь, зрештою, обіцяли всі, але користі від цього було небагато. Приваблені цілющими ароматами зліталися членистоногі, «І там ті крильця в лусочках, і махи, махи, мамо. Дезінсектори пускали веселий газ, і море, маму, плюс неподалік. Дезінсектори поливали всіх токсинами і присипали рани спорами. Спори поросткували сталевими сітками, крізь які віднялися грибні сади і грядки з полуницями». «Сорт Форера!» – кричала мала квітникарка з чудесним родуватим кущиком унизу живота. Поруч студентки вимагали заборонити депіляцію вище колін. Ще вище вишукувалася склотара в картонних ящиках. А на ящиках відпочивали сова і брокер Маракеш після повернення зверію. Вірою, спорадично вигукував отруєний спорами Маракеш, ненадовго прокидаючись із дзвінкого сну. Преса, преса захлиналася маркяно-банановим п'юре діти журналістів, пресуючи батьків одне одного. Прозорі плеса, так відтепер називалася кожна книжка, всі книжки. Пергамот було написано в моїй шаманській візі. Візу виписала мені одна просунута дівчинка. Віза виявилася фальшивою, дівчинка справжньою. Дівчинка справжньою, а віза непотрібною. Прозорі плеса поховали всі кордони, позбавивши другорядного громадян останньої ідентифікації. Розгублена паства клалася як вовк з ягнятком і клялася у вічній любові. Десь поміж буднів посівної баталії було скасовано числа. Загроза дефолтів відійшла у минуле. «Болт, флот, болт, флот» закликав морячок у гавайській сорочці. «А скільки сонця було, боже ж мій!» Я недарма не скористався даром шаманства. Я намалював собі гуашу, узгір'я небо. На передньому плані червоний Volkswagen жук. Удалині скізно корова, кольору кави з молоком. М'ясо молочне чи що порода. Я засадив усе узгір'я маленькими золотими цвяшками. Їх було так багато, що де-не-де я навіть вийшов за рамки пейзажу і позабував розсаду просто в стіну. Стіна у мене біла, крейдяна, на ній що хоч, намалюй, і проросте. Цвяжки, кнопки, скріпки, увесь цей канцелярський непотріб має таку потенцію розвитку, такий запас метаболізму, що гріх було б не впустити світло у шухляди. Співають ідучи музеями ліхтарів та свічок дівчата. І паничі у прірві житу жнуть і скарабеї, і богомоли, і хрущі, гудіння рівне, а тональне, і в досвітніх вогнях згорає целюлоза мудрості, неначе греблю рве. Так писав хтось з моїх респондентів, забутих у поспіху від'їзду. А вздовж колі квітувало закопане, а на запасних рейках стояли цистерни мінеральної води. Цистерни були напівпрозорі, щоб світлофори вільно випромінювали ультрафіолет і спокуси. Вода ж різнилася відтінком і густиною. Ближче до пасажирської станції групувалися сірі сорти. На сортувальній переважали кольорові, безштучних домішок і броників. Одна – Густовишнева, сиропної консистенції цистерна була арештована, знята з рейок, і тепер ресорі заросла травою і, здається, протікала. Незважаючи на відсутність кордонів, митна служба і фарисеї працювали справно. Однак детектори металу не реагують на золоті цвяшки і пластикові скрипки. А осикові кілки вдавалося перевозити просто встромленими в груди, як ребра, мозок та інші деталі. Біологічний контроль усе ще не наважався заборонити транспортування живих організмів із правами громадян, тож я користався цим як міг, заражаючи собою цілі регіони, запліднюючи банкомати і апарати з кавою, роздаючи мутагенні доторки і вітання. Я не встигав відбиватися від данини. Найчастіше це були скляні кульки, зів'ялі яблука і подарункові комплекти вологих серветок. Я перестав спалювати віддіум. Я записав їх у свій мобільник і здав разом з апаратом на гуманітарку. Гуманітарної катастрофи не сталося. Присутність у світі зла взагалі виявилася брехнею. Але дурні організми, з правом громадян і без, так звикли пожирати одне одного. А ланцюг харчування виявився таким міцним, що я вирішив не пхатися нікуди зі своєю радісною звісткою і тупо забив. На гуаш, на цвяшки, на корову кавово-молочної породи і на якір на дні. І я знову думав, що то вже по всьому. І то вже було по всьому. Нічого не проросло, нічого не всохло, ні вздовж колії, ні поперек. Лише на місці арештованої цистерни за квітло дерево. Думали вишня, а що платан. Ми всі біологічна зброя. Ох, мамо, як же тобі це пояснити? Тепер замість горизонту у мене шнурок для білизни. На ньому прищіпка, і найближчим часом я обов'язково повішу сушитися якесь оголошення.